ina wa la a'dwa illa ala zalimin wa shada la ilaha illa allah waliy as-salihin wa shada anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alayhi wa al wa انا عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي قد اضمرت فارسلها من الحفياق وكان امرها تنيه الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر arsalaha min thaniyyatil wadaa wa kana amaluha masjid bani surayqil wa kana ibnu umara mimman sabaq fiha akhrajahu ash-shaykhani toko abdullah ibnu umara allah amdiyeena baba yake asemama amesema mtume sallallahu alayhi na ibn Umar asema saba qa rasulullah baina al khayri allati qad udmirat alishindanisha mtume sallallahu alayhi wasallam kati ya farasi ambaye qad udmirat ambaye kwa ajili ya mashindano udmirat ni farasi ambaye kwa kiasi cha siku kwa ajili ya kupunguza mwili au mafuta kwa lengo la kuja kuingia katika mashindano. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alishindanisha kati ya farasi ambaye alikuwa ameandaliwa kwa ajili ya mashindano fa arsala min al akawa ame mtuma mtume sallallahu alaihi wasallam au kumwashia kutokea katika sehemu ya Hasia ambayo Hasia mtunzi anasema hapa ni mawdhi'um bil madina ala amyad sehemu ambayo eh, ni ipo katika mji wa Madina kwa maili kadhaa wa kana amadaha thaniyatul wada. na mwisho wake ilikuwa farasi hii kutokea sehemu hii mpaka kufikia sehemu inaitwa thaniyatul wada Wakana amaduha ni ilikuwa mwisho wake pa kuishia farasi huyu aishie sehemu inaitwa thaniyatul wada na thania wasema ni tariqun yas'ad ila aljabal njia ambayo inayopanda mlimani na kalima wada wasema alul ilmi sehemu hii thania tu ni kwa sababu watu wa Madina walikuwa wana utaratibu wa kuwashindikiza watu na wakiwafikisha sehemu hiyo wanawaaga kisha wanarejea katika miji yao kwa farasi huyu ambaye alikuwa ameandaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa amemwacha kutoka sehemu ya Hafiya na ikawa mwisho wake ni sehemu inayoiita thaniyatul wada wasabaqa baina alkhairi allati lam Pia fiya bilbilile akawa ameshindanisha Bimaana kuweka mashindano kati ya farasi ambaye hakuandaliwa kwa ajili ya mashindano hayo maana hakupata mafunzo ya kutosha kwa ajili ya kushindana akashukuliwa farasi ambaye hajaandaliwa wa kiasi cha siku kadhaa ili kuja kuingia katika mashindano farsala min thaniyatil wada na yakawa pia amemuacha kutokea sehemu ya thaniyatil wada wakana amaduha msjidi bani zuraythin na sehemu yake au musha wake ilikuwa farasi huyo anatakiwa aishie sehemu ambayo inaitwa kuna msikiti ambao ni msjidi banu zuraythin wakana ibn umara mimmna sabaqa fiha ibn umar alikuwa ni katika watu ambao walikuwa wameshindiki katika mashindano hayo wazi hadithi hii inaonyesha kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akishindanisha wanyama na mashindano hayo ni katika swala la kukimbia wazi tayib hii ni maana ya maana ya matni katika fawaid ambazo zinazopatikana katika hadithi hii Kwanza hadithi hii shaykhan bi al-Bukhari wa Muslim Zada Muslim fi riwayatih Imam Muslim akazilisha katika riwaya qala fajitu sabiqan biya al nikaja hali ya kuwa ni mwenye kushindana akawa amechupa imana fataffa biyal faras almasila akawa farasi wangu amechupa na kuvuka msikiti wa kharaju at-tirmidhi wa sada qawl ibn umar wa kuntu fi man ajra fawasabbiya farasi jidaran na imam tirmidhi katika riwaya yake Amesidisha kauli ya Ibn Umar, asema kwamba wazada kauli Ibn Umar wa kuntu fi man ajra, ikawa ni katika wale farasi jidaran, farasi wangu akawa amechupa na kuvuka kukuta. sallallahu alayhi Ibn Umar, Awali ibn Omar al-kusema Saba فيه مباشرة an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bi nafsihi amra as-sibaq. Nani ya kauli hii? Unaonyesha kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam alishiriki mwenyewe katika jambo la sallallahu alayhi wa sallam katika jamu la mana Ma alishindanisha na yeye pia akawa ni katika wale walio wa shiriki katika kushindana na kuingiza furaha kwa waislamu. Mmoja hili la mashindano ni jambo ambalo lilionye kuleta furaha kwa waislamu. Wafihi kamalu kamal khuluqin nabiy sallallahu alayhi wasallam Pia ndani ya ibara hii saba rasulullah inaonesha kwamba e, ukamilifu wa tabia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam watawaduhu bi bimusharakatihim fi an anfusihim na ule unyenyekevu wake katika kushirikiana nao katika masala ya kuziparaha nafsi zao kwamba Mtume alikuwa ni mnyenyekevu lakini si hivyo alikuwa akishiriki na masahaba katika mambo ambayo ni yenye kuwafanya wawe na raha wasi katika nafsi zao waziha faida atato anna musharakat ahlil ilm wa du'ati al khairi ni kwamba ushiriki watu wenye elimu na wale wanaolingania katika khairi umuma al muslimin fi tarwih an anfusih la tu'tabaru min khawarim al mur'a kushiriki na wale wanaolingania katika khiri umuma almuslimin ushiriki kwa ujumla na waislamu fitri katika mambo ambayo yanawafurahisha katika nafsi zao hilo la kushiriki na waislamu kwa ujumla katika mambo ambayo yanazifurahisha nafsi zao la tuutabaru min khawari mil hilo halizingatii kwamba ni katika tabia mbaya au ni katika mambo ambayo, ambayo yanatingana na murua ya ile heshima na uungwana wa mtu. Wadhi? Kwa pamoja. Sharita an yakuna ulaikal qudwa wa sharti kwamba Wawe hawa ambao ni viigizo wenye kuigwa mura'in alhududi al murua wasingatie mipaka ya murua, heshima na ule uungwana wao. Wa. Wadhi? Kwa yuda'i au mwana Akatazi kushirikiana na waislamu kwa ujumla katika mambo ambayo yanaweza akawaletea furaha michezo ni pira na michezo mbalimbali mashindano kwa sharti kwamba mambo hayo ni katika mambo ambayo yanaharibu ile nini Murua yao haiba yao kama kana dalika daabu anabi sallallahu alayhi wasallam kama ilivyokuwa mwenendo na utaratibu wa mtume sallallahu alayhi wasallam ma aṣḥābihi pamoja na masahaba zake athna'a at-tarwih wal mizahi ma'a al-muslimin kipindi ambacho wanafurahishana na pia vile vile kutaniaana pamoja na nini na waislamu wazihi hii ni faida ya tatu ambayo tunaipata kati ya kauli ya ibn Umar alikosema saba ka rasulullah alishindana آل الله sallallahu alayhi wasallam wazihi faida ya enne anna musharakat du'atil khair lil muslimin fi umuri tarwih tazidul muslimin hubban lil khair umuman wa li ulai lahum katika hakika kushiriki madai wanaolingania katika khiri ushiriki na waislamu katika mambo ambayo ni ya kuwafurahisha hilo ni jambo ambalo linawazidishia waislamu mapenzi ya kuipenda khiri kwa ujumla nikiwa yani madai watashiriki pamoja na waislamu kwa ujumla katika mambo ambayo yanawafara yanawafurahisha wote jambo hilo linazidisha mapenzi kwa waislamu kwa ujumla lakini pia vile vile linazidisha mapenzi kwa wale ambao wenye kushirikiana hususan. Kwa maana wale pia wenye kushirikiana sawa wao pia yanazidi mapenzi baina yao. Uzidi mapenzi kwa Uislamu kwa ujumla lakini pia vile vile uzidi mapezi kwa wale wanaoshirikiana katika eh, mambo hayo. Wazi? Fa baina alkhayl allati qad udhmirat naqawli ar-rawi ibn umar kwamba mtume alishindana na kushindanisha farasi ya ilikuwa qad udhmirat tayari amefundwa na ameandaliwa kwa ajili ya mashindano qawlihi fi tahiyatul hayawan bima yaj'aluhu aktharu malamatan mulaimatan fihi tahiyatul hayawan bima yaj'aluhu aktharu mulaimatan liqadri tarwihi wa katika ibara hii tunapata faida kuwa kuandaa wanyama tahiyatul hayawan kuandaa wanyama bima kwa vile ambavyo yaj'aluhu linawafanya hao wanyama au linamfanya huyo mnyama akazo mlaiimata likadiriririh awe ni mwenye kuwa na uwezo wa kutosha ambao waendana sababu na kiwango cha kuweza kuwafurahisha watu na aina yake ya kuwafurahisha watu. Imaana mnyama anatreniwa na kupewa mafundisho kiasi ambacho Kule kushiriki kwake kutokana na mafunzo hayo itakuwa ni sababu ya kuwafurahisha nini watu. Kwa lazima mnyama aandaliwe hilo la kumwandaa litamfanya awe yeye ni mwenye kustahili na kuendana na mashindano hayo na kuweza kuwafurahisha watu wa qawluhu farsalaha min alhaifa wa kana amadaha thaniyata alwada na من yarawi aliposema mtume sallallahu alayhi wasallam arsalaha min alhaifa min Fihi tahdidu makani albad'i wal khatmi katika ibara hii tunaona fi tahdidi ndani yake unatakiwa kuweka kikomo mwisho hadi, kipimo kwamba mnyama huyo ataanzia hapa mpaka kufikia sehemu fulani tahdidu makani albad'i kuainisha na kubainisha sehemu ya kuanzia mashindano wal khatmi na kuweka muhuri au alama wama يحتاج na kile kinachohitajika lidhabti amri sabaqi waghairihi amri sabaqi waghairi kwa ajili ya kudhibiti jambo la kushindana na mengineo Kwa lazima tuweke mipaka kwamba mnyama huyu ataanzia hapa na vile vinavyohitajika kuwekwa ili kuweza kuonesha kwamba huyu ataanzia hapa na kushia hapa wazihi mima yashiriku فيه jamaatum فذلك يدرأ فذلك يدرأ وقوع الشقاق والنزاع نعم وكيك تحدد وكيك كيكومو لكيفمو تشهيمو يا كوانزيا مشندانو ناكوeka muhuri au alama na kila ambacho يحتاج اليه kinachohitaji k katika hayo mashindano lidhabti amri saba ili kudhibiti jambo la mashindano na na mambo mengine nimma ya kufihi katika mambo ambayo wanashirikiana juu ya mambo hayo Jamaatum watu fadhilika yadraku alshiqaqi walniza hilo linakuwa lile yezuwiya kupatikana ni pasuko na mizozo tayari tukisha hadithi sehemu kama mwanzo ni hapa na mwisho ni hapa hilo linakuwa ni jambo ambalo lenye kuepusha nini mizozo na mipasuko katika kushindana huko. Kwa lazima pawe na utaratibu maalum wa nini? Kwa mashindano hayo na kila mmoja awe na ya utaratibu huo ili kuepusha migozo na mipasuko. Wazi? Naam. Wa kauluhu wa sabaqa baina lam tudmar farsalaha min thaniyatil wakana amdha masjid bani zurayqin awali fihi mura'at hal alhayawan ndani ya kauli hii tunapata faida kuwa inatakiwa kuzingatia na kuchunga hali za wanyama waadamul mashaqqati alayhi na kuto kutokuwatilia uzito kutokuwafanyia taabu na kuadhibu yani usipate uzito فالخيل المضمرة مهيأة لقطع اماد اطول فراسي اليفوندوا اليفيو مزوذي كاجلي يا مشندانو هو حقون شكا كوانا ايمانداليا كوا لقطع اماد اطول كاجلي يا كوتا مسافه مريفه بخلاف غير المضمره تفوت نولي امباي حاجه فاي نيني حاجه انداليا كيمزويز wafihir radd ala jam'iyati huquq alhayawan na pia vile vile kuna radd juu ya taasisi ambayo inajishughulisha na haki za wanyama taasisi zilizoshughulisha na haki za wanyama Alati taasisi ambazo tazumu anna alislam zalama alhayawan zinadai ati kwamba uislamu umewadhulumu nini fanyama katika hili kuna raddhi sababu tumeona kwamba mtume sallam alipofanya mashindano haya ya wanyama yule ambaye ana mazoezi eh? hatua zake na masafa yake imekuwa ni marefu kuliko yule ambaye hana nini hana mazoezi Yote haya ni katika kuzingatia nini hali za nini za wanyama kwa maana yule mwenye mazoezi hawezi akawa sawa na yule ambaye sijakuwa na nini na mazoezi wazi kwa pia wa hizi taasisi ambazo zinadai kuwa zinajishughulisha na haki za wanyama ambazo zinasema kuwa Uislamu umewadhulumu nini wanyama na haya tumetangulia kuyataja huko nyuma katika darasa ambazo zilizo tangulia tumetaja haki nyingi sana za wanyama namna gani Uislamu ulivowapa wanyama haki zao wa fihi qubu ma yaqumu bihi ba'dhu an-nas lakini pia katika nukta hii tunaona kuna ubaya ma wa yale ambayo yakumu bihi baadhi nnas wanayafanya baadhi ya watu minsua li tarwihi katika picha za kustarehesha yani kuna ubaya wa baadhi ya mambo ambayo watu wanayafanya mambo hayo ni katika sura ya kufurahishana katika muonekano wa kufurahishana alati fiha mashaqqatu ala albaha'i lakini mambo hayo huwatia ziki wanyama hayo wanayofanya wa hawa watu ni katika sura ya kujifurahisha wao lakini wakati huo huo mambo hayo wanayofanya yanawadhuru na kuwatesa wanyama Wataadhibu laha na kuwadhibu ha wanyama bijam'ihim li kama vile wanavyofanya kukusanya wa nyama wa aina mbili au akthara au zaidi ya wanyama wawili min jinsi wahili wa ambao wanyama hao ni jinsia moja fi makani muayyani wa wakusanya wanyama hao katika sehemu maalum biqasdi athariishi kwa lengo la kuwachonganisha kwa lengo la kuwachonganisha au kuwachochea eh wao kwa wao mithlum ma yusamma mfano wakili ambacho kinachoitwa au hutajwa bi sirai dika kwamba mieleka au mapambano ya jogoo na watu wanakusanya jogoo na jogoo wanaweka pamoja alafu wanapijana halafu alafu wanaona kwa sehemu ya kufurahia lakini wakati huo huo wanakuwa wanawatesa na kuwajibu hao ringi kwa njama kwa faida ya pili katika hili faida ya tatu ni ubaya wa baadhi ya mambo ambayo wanafanya watu minsu al katika sura za kujistarehesha wakiona kwamba ni katika sura za kujiparaha alati sura ambazo au mambo ambayo fiha mashaqqa ala al-baha'i lan yakin yanawatia uzito wa nyama wa ta'dhibu na kuadhibu hawa wanyama bi jam'i jumlati hayawanayn wa kulla kukusanya kwao anyama mawili au akthara au zaidi ya anyama mawili min jinsin wahidin ambao wana jinsia moja fi makani muayyanin katika sehemu maalum bi qasdi at'arish wa lengo la kuwachonganisha wazi mithlu ma yusamma bi dik mfano wale ambao anaitwa kwamba pambano la kuku pambano la kuku wadhi awi athiran, au pambano la siran wasiran zekaru min albaqar asiran ni ngombe dume watu wakakusanya e, ngombe dume wakaweka pamoja na wakawa njana makonde alafu wakawa Wanafurahia awi shiyahi au wakakusanya mbuzi wakawa pamoja alafu wakawa wana wachochea na wakawa wanafanya nini wana pigani au ilkilab au kukusanya mbwa au ghairu dhalika mfano hayo fahadha al-amalu muharram la yajuz jambo hili ni haram haifai lima فيه min ad-dharar al-mahtum kwa yale yanopatikana ndani ya jambo katika madhara yanazima maana kuna madhara ambayo lazima yapo lazima yapatikane kwa hao wanyama waqad nahannabiyyu al sallallahu alayhi wasallam anit taharishi bainal bahaim na hakika amekataza mtume sallallahu alayhi wasallam kuwachonganisha wanyama mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza kuwachonganisha wanyama wa hadha alhadith akhrajahu Abu Daud wa Tirmidhi wa ghayruhumā 'an Ibn Abbas radiyallahu anhumā. Wadhih? Wa fil hadith wa ghayruhu min ahadith at-tarwi na ndani na hadithi hadithi Sawa? Islam. wa wa annahu laysa deena ar-rahbana washidda siyo dini ya kutiana nini ziki shida bal huwa deenul kamaal bal deeni ya ukamilifu bikulli maanihi kwa maana zake zote tadhammana khayra ad-dunya wal-akhirah islamu huu umekusanya khairi za duniani akhiri za akhirah fa فيه تهذيب القلوب ndani ya Uislamu kuna kuzitengereza ta'dhibul qulub kuzisafisha nyoyo na kuzitengeneza wal na nini na viungo wal hadd ala atalufi takatufi na pia vile vile ndani ya Uislamu umehimiza kushikana na kuungana ataluf kushikamana wat na kuungana wama yu'inu ala bina'i na yale ambayo yanayosaidia katika kuzijenga nafsi wal ajisami na mili min tarwihi al katika mambo yenye kustarehesha lakini ni mambo ya mubaha mimma yajaluha tazidu fi fi'li al khairat ni katika mambo ambayo yanayofanya kuwa yenye kuzidisha au kuwazidishia watu katika kufanya heri watu ahdhiru min fi'li al na kuwatahadharisha watu na kufanya mambo ambayo ni munkarat mambo ambayo ni amuka wazi طيب ومما ينبغي ان يعلمها هنا نا miongoni mwa mambo ambayo yanatakiwa kufahamika hapa anna ala almuslimi fi athna'i umuri atarwihi 'an alnafs an yahris ala istihdar alniyya an yahrisa ala istihdari niyati tayyibati fi amali dhaka katika mambo ambayo anatakiwa yanatakiwa kufahamika hapa ni kwamba ni wajibu kwa muislamu wakati wa kufanya mambo yake haya ya kuistarehesha nafsi yake an yahrisa ala istihdari an niyati tayyiba katika kuhudhurisha nia iliyokuwa safi Wakati anapotaka kufanya mas'ala haya ya kuifurahisha nafsi yake basi apupie jambo la kuhudhurishania iliyo kwa nzuri katika jambo hili ambalo anataka kufanya nini kulifanya fanniyatu tuqalibu alada ibada kwa nini nia inaegeuza ada na mazoea kuwa ni nini ni ibada fanniyatu tuqalibu al'adata ibadatan niyya inageuza adat desturi mazoea yanageuka kutoka katika mazoea na kuingia katika ibada kwa sababu ya nia fayukjaru al'abdu athna'a tarwiihi 'ala nafsihi basi hulipwa mja wakati wa kuistarehesha nafsi yake wadhālika min fadli llāhi ta'ala, na hilo ni kutokana na fadhila za Allah tbaraka wataala kuli jambo ambalo ni ada lakini mazoea lakini kwa sababu ya istihdhar niyati tayyiba kule kuhudhurisha nia iliyokuwa safi basi inakuwa ni ya tawdira, kwa Allah kama an min niyya fi kama utahadhari kujiweka mbali na mbaya fi taruihihi katika kujistarehesha na kujiparaha Fadhalika Yashribu alayhi ithm jambo hilo linakuwa lenye kumletea madhambi wala yadhlimu rabbuka ahada na Allah tabaraka wa ta'ala hatumdhulumu hiyote wa hayo ni katika mambo ambayo anatakiwa muislam ayafahamu wakati ambapo anafanya mambo haya kwa ajili ya kuistarehesha nafsi yake ahudhurishe nia ile nzuri ili aweze kupata malipo na nia hiyo ifanye ada itoke na ingie katika hatua nyingine ya nini ya ibada kama vile vile ambavyo anatahadharishwa kutokamana na nia mbaya katika kuistarehesha nafsi yake kwani hiyo ni nia mbaya ni katika mambo ambayo yanampelekea yeye kupata madhambi na Allah tبارك Hato hatomdhulumu yeyote. Wazi? Naam. Na haya yanarejea katika hayo tuliyataja wale ambao wanaokusanya wanyama kwa lengo la kujistarehesha na kufurahia mapambano yao, lakini wakati huo wanyama hao wana baadhi wana wengine da shaka kwamba watu hawa pamoja na kuwa starehe katika nafsi zao lakini wanaingia moja kwa moja katika nini katika madhambi. Wa mima yuhsinu dhikruhu fi hadha maqam na katika mambo ambayo yanapendeza kutaja katika sehemu hii. Wa mimma na miongori mwa mambo yahsunu dhikruhu fi hadha maqam ni vizuri na yapendeza kuyataja mambo haya katika nafasi hii. Kalamun qayyim lil imam ibn القymi, rahimahu Allah fi kitabihil qayyim al-furusiya 'inda kalamihu 'an mas'alati ar katika mambo ambayo yapendeza kuyataja katika nafasi ni maneno qayyim ni maneno yaliyokuwa sawa sawa lilimami ibn al-qayyim rahimahu ya al-imam ibn al-qayyim al Allah amraham fi qayyim katika kitabu chake madhbuti kinachoitwa al-furusiya inda kalamehi an mas'alati ar-ramy bale alizungumziya mas'ala ya urushaji mikuki na mishali eh mas'alata ar-ramy qala rahimahullah asima rahimahullah al ibn al-qayyim al-jawziya asema kuwa akasema فينبغي للعاقل بان يعد رواحه الى المرمى كرواحه الى المسجد واجتماعه بمن هناك كاجتماعه برؤساء الناس واكابرهم ومن ينبغي احترامه منهم ولا يعد رواحه لهوا وباطلا ولعبا ضائعا اسما الامام ابن القيم فينبغي للعاقل inatakiwa kwa yule ambaye ni mwenye akili fayambari lilatil inatakiwa kwa yule mwenye akili bi an yaudda ila al marma wakati wake wa kwenda katika sehemu ya kurusha rawah ni wakati masai na kinyume chake ni hudu andae muda wake ule wa kwenda katika sehemu ya kurushia hiyo mishale kama anavuandaa muda wake kwenda msikitini wazi na ajiandae pia kwenda kukutanika na watu kusanyika na watu katika sehemu hiyo kama anavujiandaa kwenda kukusanyika na watu au kukutana na watu ambao ni viongozi wa watu na wale wakubwa katika jamii bi ikiwa yeye anaenda kushiriki katika hayo mashindano ya kwenda kurusha ajiandae vizuri wakati wake kama anavyojiandaa kwenda msikitini na ajiandae kwenda kukutana na hao atakao nao huko kama ambavyo anaweza kujiandaa kwenda kukutana kuku, na viongozi wadhe na watu wakubwa wamaniamba na ajiandae kama anavyojiandaa pindi ambapo wanaenda kukutana na watu ambao wanatakiwa eh kwa heshima wazi bima na fanye maandalizi yaliokuwa ya kweli wazi wala yaud rawahi au lewa na batila wala sizingatie kwamba eh, muda wako huu na maandalizi yake haya ni upuuzi na ni batil wala na ni mchezo usio na faida bali huwa karrawahi ila taalum ilmi bali ni kama vile muda au maandalizi ya kwenda kujifundisha nini ilm. Wa hadha ala wudhu'in basi mtu aende hali yakuwa ana lillahi 'azza wa jalla hali yakuwa ni mwenye kumtaja Allah tabaraka wa ta'ala aamidan hali yakuwa ni mwenye kukusudia ila rawdati min riyadil jannah kukusudia kiwanja katika viwanja vya peponi wa alayhi as-sakinaatu na aende kwa utulivu na utaratibu na upole fa wasala ila almawdi dakhala biadab atapofika sehemu hiyo sasa iliyoandaliwa kwa ajili ya shughuli hiyo wasala ila almawdi ila wasala ila almawdi dakhala biadab akifika sehemu ambayo imeandaliwa kwa shughuli hiyo maalum basi aingie kwa nidhamu aingie kwa adabu wasallama atoi salam wadhaa silaahe kisha aweke nini silaha yake wazi hasana anisalli rak'atain asema na yapendeza au ni jambo zuri akaswali rak'a mbili buqa na wala hizo sio tahiyatul buqa kama tahia ya sehemu hiyo maalum hakuna walakinaha miftahun linnajati walisaba lakini rakaa hizo ni ufunguzi ufunguo wa mafanikio na kuweza kupatia katika hilo analo likusudia stuftihati bin-nujhi kwani mambo pindi yanapofunguliwa kwa sala basi mara nyingi inakuwa uhakika ni nikusikia katika kufanikiwa yani bimana jadirun eh ni yani haki jambo hilo au mambo hayo bin nujhi kuwa yawe ni mambo kufani yenye kufanikiwa yenye kufanikiwa mambo yote ambayo hata kama kwa sala basi ni haki yake au ni hakika mambo hayo yawe ni yenye kufanikiwa wazi thumma yaj'u kisha aombe سائل Allah Ta'ala hali ya kuwa ni mwenye kumomba Allah Mtukufu ataufika Allah aweze kumpa tawfiki amuafidishe wasadada na Allah aweze kumpa istiqama wa kadhi thabata an an-nabi sallallahu alayhi wasallam na hakika imethibitiwa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam anahu hakika ya Ali ewe Ali salilla alhuda wassadaq mu'min bi Allah akupe uongofu na msimamo Ya Ali ewe Ali salilla alhuda mu'min bi Allah uongofu wassada na msimamo wa zkur na kumbuka ya Ali bilhuda huda hidayatuka at-tariqa fa kupata uongofu ndio utapata muongozo katika njia ileakuwa sawa sawa Wadi. ya ali mwe allah uongofu na msimamo kwa sababu ya uongofu maana ikiwa allah atakupa uongofu basi utakuwa ni mwenye kuongoka katika njia wabi sadadi na kwa kupewa msimamo sadadu sami ndiyo kusimama sawasawa huni nini ule mshare wako fa arama rama rasiluhu basi pindi mtu atakapotupa ule mshale wake lam yubakitu wale basi hatokuwa ni mwenye kukejeliwa fa rama pindi ambapo atakapotupa rasiluhu ule upindewa, ule mshale wake lam yubakitu ala khata'in hatofanyiwa kejeli katika kosa hilo Imaana watu hawatomkejeli kwa sababu ya kuwa amekosa. Bima'na amerusha shabaha, akawa amekosea pale alipokusudia katika shabaha yake, watu hawatomfanyia kejeli. Naam. Wala yadhaka alie na watu hawatafanya nini? Hawatomcheka. Fa inna hadha min fi'li Hakika jambo hili ni katika mambo ambayo ni wale ambao wasiokuwa na heshima as ni qalilul hadh ni mtu ambaye mwenye hadhi ya chini wazi ile la kuwacheka mtu baada ya kuwa amekosea hili ni jambo linafanywa na wale watu wenye hadhi duni wazi waqalla an aflaha manittasafa na mara chache sana kufanikiwa mtu atakayesifika na sifa hii wa man bukita bukitabi wa man bakata bukitabihi wa man bakata bukitabihi ti ashaddahab wa man bakata bukita bihi na yule ambaye atakaye fanya kejeli basi naye pia atafanywa kejeli yule atakaye fanya dharau naye atafanywa dharau wa man dahika min minan nasih duhika minhu na yule ambaye atakaye wacheka watu naye pia atachekwa Wa man ayyar akahu bi'amali butul ya bi wala budda na yule atakaye mfedhehesha man akahu yule ambaye atakaye mfedhehesha na kumdhalilisha ndugu yake bi'amali ni butul ya kwa jambo ambalo amepewa mtihani juu ya jambo hili wala budda na hanabudi katika mtihani huo wazi wala yahsudu ala isabatihi tukao pamoja Naam wa ayyara akahu bi'amali wala bud wala ala isabatihi nawala hamhusudu mtu kwa kule kupatia kwake Sitafahamiana vizuri na kumvunjia heshima mtu kwa jambo ambalo amepewa mtihani jambo hilo na alikuwa hana mtihani huo na mtu huyo aliyepatwa na mtihani huo haumfanyii husda yule ambaye aliyepatia wadeh wala ysaghiruha fi qalbihi wala hamdogeshi katika moyo wake wadeh wayaqulu ramiyatan min ghayri ramin eh ni shabaha lakini kwa na shabaha alugha hiyo kwa maana lakini sio ni shabaha na mfano wa maneno haya toa moja tayib wala an yuhidda ila ni katika adabu za utupaji wala si an yuhidda akakodoa macho ila rasilihi kwa kile alichokituma alichokirusha Hala ramyi wakati alipo rusha fa inna dhalika hakika jambo hilo litakuwa lenye kumshughulisha wayushughulishue عليه qalba na litaushughulisha pia moyo wake kwa jumaiyatahu na wale waliokuwepo wa hapo wayambaghi alrumati ayufriju hadha ni wajibu kwa wale warushaji wajivue wayatoe haya yote tabia zote hizi mbaya zitajwa kwamba wasitoe katika nafsi zao fa inna dararahu yaudu alayhim kwa sababu madhara ya haya matendo yanarejea kwao wazi fa idha wasalat inawba ilay bini takapofika fursa fa idha bini idha wasalat inawba ilay itakapofika fursa kwake yeye yani yule mwenye kurusha ameshajiyekusha na sifa hizi kwa sababu anaoshindana ni wengi kila mmoja ana nauba yake ana wakati wake na zamu yake ikiwa sasa ameepukana na tabia hizi imefikia ni wakati wake wa yeye ye kwenda kurusha eh kwa ajili ya kulenga shabaha idha wasalatin naubatu ilayhi ikiwa itafikia fursa yake au zamu yake qama atasimama washammara na pia vile vile atakusanya kummuhu wa dhailahu atakusanya kummuhu alkumma bi al alqalan suwa almudawara تغطي الراس atakusanya ile vazi ambayo inavaliwa kichwani aina ya vazi ambayo la duara inavaliwa kichwani atalikusanya na kuliweka sawa sawa wa dhailahu pia vile vile na nini na nguo ya chini ataiweka kuwa sawa sawa kwa maana anajiandaa na kujikoki kwa ajili ya kuenda kufanya jambo lake shindano lake wasallallahu na tamtaja nani Allah tabaaraka wa ta'ala wa akhadha sihaamahu biyaminihi na atachukua ule upinde wake kwa mkono wake e ule e, mshale wake biyaminihi kwa mkono wa kulia wa qawsuhu bi yisarihi na ule upinde atachukua kwa mkono wa kushoto mshale atashika kulia na upinde atashika upande wa kushoto wa waqafa mawtifahu bi adabi na atsimama ile point yake sehemu ambayo atakiwa kusimama kwa adabu wasakina na utulivu wa waqar na utaratibu wa itiraqin sawa na kwa kuinamisha macho yake katika albin wa itraqi bi maana irkha wa ila al-ard wa adam al-kalam atainavisha macho yake ardhini na na mtu yeyote haya ni maandalizi ya labaqa wa khiffatan na kutokuona nini uzito wastimdadun mimman il haulu wal quwwa bi yadihi istimdad talabul madad kwa yule ambaye ujanja na nguvu ziko katika mkono wake ambaye ni allah jalla wa ala ayumtiduhu bilquwwah am timsaada wa nguvu walisaba na kuweza kupatia katika kulenga shabaha yake wa sallallahu ta'ala an kulli ramyatin na amtaji تبارك tabarak wa ta'ala kila الله amtaji Allah tabarak wa ta'ala fa in asaba hamidallah ikiwa atafatia atamhimidi Allah wa asna alayhi wa hadha min fadli rabbihi hili ni katika fadhila za mola wangu wa in akta ankiwa atakosea fala yatadharra wala yatabaram yatatadharra yatabajjar maana mmoja bimaana asione kwama kama hajatendewa haki asilaumu asifanye nini yatadharra asilaumu na kuleta maneno ambayo yanaonesha kuwa hajaridhika wala ya'as wala askat atamaa sawa kwa Allah tabaaraka wa ta'ala fa khata'u hadha albab ila Allah ta'ala kosa nalopatikana katika mlango huu napendeza kwa Allah tabaaraka wa ta'ala min al'isaba siwahu katika aina michezo isiyokuwa kusahili lapendeza kuliko yule aliyepatia katika michezo isiyokuwa mchezo huo wala yushti yushtimu na wala asiutukanishe ule upinde wake wala sahma wala nini wala nini wala upinde wala ule mshale wake asiutukanishe au inaweza pia ikawa wala yashtimu huu wala si nini eh ule nini ule upinde wake akasema vibaya wala sahmahu wala ule mpuki wake wala nafsa wala nafsi yake wala ustadha wala mwalimu wake aliyemfundisha shabaha simtukane na kumsema vibaya fa inna hadha kulluhu min adh-dhulmi wal-'udwan haya yote ni katika dhulma na uadui waliyusabirir ramya na ayna sughra katika kurusha wa in khata'u hatta kama kukosea kwa kutakuwa ni kwingi kila na nakosea shabaha awe na subira katika hilo fayushi fayusha, fayusha an yanqalibal khata'u sawaban kwani inakaribia makosa kugeuka na kuwa nini sawa sawa yani kule kukosea kugeuka na akawa ni mwenye kupatia waliyulamu na ifahamike anna al khata'a muqaddimatu sawab Haki ka kosa ndio utangulizi wa nini? wa kupatia Wal isaa at muqaddimatul ihsan na kule kufanyiwa mabaya ndio utangulizi wa kufanywa nini mazuri. Wazi? Wala kad hukiya kutoka kwa baadhi ya wanawachohoni wakubwa annahu takallama yawman fi mas'alatin fa kama mmoja kati ya wanawachuoni wakubwa alizungumzia masuala fulani الحاضرون amepatia fasta hasanahu alhadirun wakamsifia eh wale waliohudhuria kama kafanya vizuri sifa kemkem waqalu wakasema ahsanta wallah فقال akasema wallahi ma qila li ahsanta hatta ahmar wajhi min khata'i fiha kadha wa kadha aw kama qala akasema wallahi namwapa Allah maqila li ahsanta kuambiwa kwamba ahsanta umefanya vizuri hatta mpaka uso wangu ukawa mwekundu min khata'i fiha katika jambo hilo wa hili na hili kwa Tayyib Naona madhini ni afika halinaktavi hapa tuishie hapa alafu wiki kitakayokuja tutaendelea katika kukamilisha maneno yaliyo bakia Salla Allahu ala Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam